WRSU FM New Brunswick, 88.7 on the dial, and worldwide at wrsu.org. Szép az idő, százevező, csottog a vízben már. Magasra szárnyalatól, száz fiatal, egy Dunaparty házban, nagy a jogget minden nap. Húzik az ember boldogságban, és a jó Dunabíz simogat. Napozunk órák hosszabb lázban, és a csókból csak van száz. Olyan szép már ilyen nyári után, de vidám ez a csónatház. Az idő száz evező csattog a vízben már Magasra szárnyalatal, száz fiatal Éneke vígan száll Egy dunapart, egy csónak házban, Nagy a nyolkedv minden nap Úzik az ember boldogságban És a jó dunap és simogal órák hosszabb lázban És a csóból csaptan száll olyan szív atomán, Ilyen nyári délután, vidám ez a Jó estét, kedves hallgatóink, Megkedjük magyar nyelvi adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. És Kedves hallgatóink, ma vidám zenével kezdtük, és még egy vidám dal jön ezután, mert valahogy kicsúszunk az időből, és akkor. Mindig csak úgy szomorú dalokkal fejezzük be. a nyár be. legyen vidám, mert szeptemberben kezdődik a munka mindenki. Igen. Mielőtt rátérnénk a naptárra, szeretném elmondani azt, hogy két hét múlva, július 29-én pénteken este fél nyolckor, 7 óra 30-kor, a Szent László templom alsó termébe, de ha nagyon sokan lesznek akkor a magában a templomban, lesz egy izgalmas előadás Liszt Ferenc az Abbé címmel. Dr. Benyék György Magyarországi Egyetemi Tanár, Teológus Egyetemi Tanár fogja tartani az előadást. És most felolvasom a bevezetőjét. Liszt Ferencet öregkori képein mindig egyházi ruhában ábrázolják, ám életrajza bővelkednek szerelmeiről szóló epizódokban. Talán ez az egyik oka annak, hogy kevés szó esik a vallásosságáról. Bár már 15 éves korában felvetődött benne a gondolat, hogy pap lesz, és ez a szándék más-más életkorban többször is megkísértette. Tehát ez nagyon izgalmas kérdés, hiszen nagyon keveset tudunk erről, és, bennyi... és, és valóban papiruhában ábrázolják a képek. Igen és Benyik György utána járt sok könyvet, végigolvasott, és erről fog egy előadást tartani. Az előadást a Szent László templom és az Amerikai Magyar Alapítvány Bújai Tudományos és Művészeti Előadás sorozata közösen fogja rendezni, mivel én azt hiszem, ez történelem, zene és egyház történet, minden együttvéve nagyon izgalmasnak tűnik az előadás tehát még egyszer pénteken 29-én este 7.30-kor az előbbi dalt amit hallottunk az a 2x2 néha 5-ből Kazal László énekelte most pedig az eredeti dal következik a pancsoló kislány Kovács Esztike fogja énekelni aki annak idején is ő énekelt. Ezt hallgassuk meg most ezt a vid másik vidámdal. Hát kezdjük akkor, nézzük meg a naptárat. Holnap Hedvig eh, napja lesz, és ha kedves hallgatónk emlékeznek rá, hogy már párszor elmondtuk, hogy az utóbbi időben két magyar még hozzá lengyel országból való magyart eh, avattak szenté, és az egyik közülük Hedvig.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 és nem a merániai hercegnőt tisztelték szentként. Az egyház akkor nehezen értett egyet a köztiszteletű királynő, különben lengyelek Jadvigának hívják, fölemelésével idéző jelbe, de végül nem volt ellene kifogás. A mostani állapotban, tehát a július 18-dik a katolikus kalendáriumban Hedvig életszentségének elevenségére val, hogy már 1426-ban az akkori gniezói érsek megalakította az első bizottságot, amely a királynő oltára emelésének szándékával kutatta a dokumentumokat, de végig is 570 évet kellett várni, hogy szenté avassák. Most következik a magyar népdal rész. Az első dal az jó, hogy mondom, hogy magyar népdal, de Bartók Béla ö, gyűjtötte, gyűjteményéből lesz ö, ez a dal. Kedves hallgatóink, most pedig először történelmi eseményről fogunk megemlékezni, utána két magyar költőnek a születésnapjáról, amelyik pont mára esnek, 17-ére, utána jön újra egy történelmi esemény. Az első, amire ma emlékszünk, ez eléggé ismert, július 22-e a Nándorfehérvári győzelemnek a napja. Hunyadi János világra szóló diadalt aratott Nándorfehérvár harm második Mohamed Török Szultán serege felett. Július harmadikától tartó ostromrohomait a védők visszaverték, és az utolsó július 21 i általános támadást is elhárították. Ekkor történt, Dugovics Titus hős tette, aki a várfokáról magával rántotta a mélybe az zászlót kitűzni akaró török Janicsát. 56. július 22-én a száván túl táborozó keresztesek megtámadták a szultán táborát. Hunyadi, akinek égnek állt a haj, ezt csak most én mondom, hogy mit csinálnak ezek a nem e, hivatásos katonák, Hunyadi János is kitört páncélos lovasságával a várból, és a két tűz közé szorított ostromló sereget legyőzték, a szultán elmenekült. A diada jelentőségét az adta, hogy 70 évre távol tartotta a török birodalmat Magyarországtól. A nagy győzelmet azonban Hunyadi János nem tudta kiaknázni, mivel augusztus 11-én a táborban dúló pestis járványba meghalt. A déli harangszal, amelyet még a csata előtt rendelt el a pápa a harcosok buzdítására, köztudatban napjainkig Fehérvári diaddal emlékeként él. És azóta szól a harang Hunyadi Jánosért és a Nándorfehérvári hősökért. Most hallgassunk meg egy népi Éneket, lehet, hogy nem is népi az ének, mindjárt megmondom a, a könyvnek a címét. Megkopott harang szó 1956, 1556-1956. História a Vitéz Hunyadi Jánosról, nagy báncsai Mátyásnak a, a szerzeménye. A megfolgottyától, Júhonyodi Jánosról, nagyja bursagáról, hívszó galottyáról, erős viodajáról, hazai A serdőben, gyul a fejban, tisztességgelmet, kinek ő halál, erdő magyarország sok ideig. Nagy László van ma, 1925-ben, ezen a napon született, vagyis július 17-én nagylászló József Attila és Kossuth Díjas költő, műfordító, szerkesztő, és egyik publikációban ez a Legismertebb költeménye a kiviszi át a szerelmet. Hát sok ismert költeménye van. Egy pár szót még Nagy Lászlóról, és aztán majd hallanak költeményeket. 1945-ben érettségizett, és 46-tól képzőművészetet hallgatott, majd 47-től a Budapesti Egyetemen magyar szociológiát és filozófiát. Azt írják róla, idézőjelbe, a szocializmus felfedezetjéből, vége az idézőjelnek bezárva, befeleforduló népi misztikus, igazán nagy magyar költölet. A Város címere, című költeménye a vissza refrénnel Eljön a fekete katona, eljön a fekete katona. Az egyik legmegrázóbb költői tanúbizonyság az 1956-os magyar forradalom mellett. Sokszor lefordították különböző nyelvekre, angolul is jelentős nagy anyag látott napvilágot. Most pedig felszeretném olvasni a Csontvári című nagylászló verseny. Ó, a bábeli magasba emelt fej, gigászi vörös szemgolyó a két fölött. Világnagy vásznon ecset és üstökös egység ágyuzzák lentről a köznapi méretek, kicsi királyok, erőtlenek és nevetségesek, mert Isten szörnyetege, emberkék végzete ő, temérdek sugárerő, Transformált őrület kapcsolják rá Uraim a várost. A lámpa mind kigyúl, egyszeri csoda, a nap fia ő, aki agyára fölveszi koronának a lángoló kárpátokat. Rágalom, hogy a szoba sarkába a százszor kifőzött teahalomra buktatja el a halál. Északról délre zuhan, Elrugva úgy a mediánt, hogy billen a láthatár, minden egyensúly fölborul, rágalom, hogy tivadar festőt a cicáig kikezdik, máig is oroszlánok vesződnek izmaival. Vigyázat! Itt jön! Mint féreg nélküli dicsőség, hús valósága csak emlék. Arra már szüksége nincs. Átörökítve magát a világ vetőkötegébe lent magaslati hú. Szűziség, lomzene, bilincstelen, agyaras hegyi folyó, azúr vatkanok rohama, új látomása Rónán, déli bábrontó vihar, tűnődve is őrlő jelenés. Lidérc a tükörben, fehéren rémlő bika, aki márvány és patulat. Figyelem, beszél az elárvult aszkét a mester, sivatagkorban új szépség, Szakáll a rostolt acél. Keze a nagykorszakok lapjait fordítja kínba. Mona Lisa aranyméhe már villámló görcsés és rikolthat a művész az égen kén skobalt pályváiból. Törvény, hogy szédrussá váljon a millió gyökű magány. Itt áll mennydörgő teteje a csillagoknak hinta. Termi magának a kint örökre. Tejünknek a szédületet. Kedves hallgatóink, Csontvári Kocka Tivadar, az egyik legnagyobb magyar festő, a Pécsen vagy Budapesten járnak, nézzék meg a a, a festményeit. Most pedig Galán Géza fogja elmondani ezt a világszerte ismert nagylászló verset, kiviszi át a szerelmet. Nagy László, kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Lángott ki lehelderes ágra, kifeszül föl a szivárványra. Láthantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva. Kibecéz falban megerett megeredt hajakat, ferőereket? S dúlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrális. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, és kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. a hallgatóink a Sebő Együttes előadásában hallották Nagy László Himnusz minden időben című könyörű versét. Menjünk tovább. Egy másik történelmi eseményről szeretnék röviden megemlékezni. Meg kell mondjam, én persze nem vagyok történész, de most évek óta már búvárkodom, hogy a napi adásnak, rádióadáshoz megfelelő történelmi eseményeket ismertessem, és valójában ezt mindig elkerültük. Július 23-a Bem József Altábor nagy módvai betörése. Ezt írja a Magyar Történelmi Események Napról Napra című könyve, Miták Ferencnek a, a műve. 1849. július 23-án Bem József, nagy erdély főparancsnoka egy kisebb különítményel betölt Moldvába, amelyet az orosz csapatok tartottak megszállva. Nem tudom, tudják-e Moldva, az ott van Erdélytől Észak-Keletre. Tehát az akkoriban külön ország rész volt, ha jól emlékszem. Az váratlanul és felkészületlenül érte Bem merész támadása. A határvédő orosz csapatokat két kisebb csatában legyőzte, és megszállta Onesti és Targu Okna, Ocna, nem Türgu tudom, Okna hogy... és honest, igen. Türgu Okna városát. Bem támadásának jelentős stratégiai sikere lett. Lüders orosz tábornok nem folytatta offenzíváját nyugat felé a magyar alföld irányába, hanem visszafordult, hogy döntő támadást intézen a Székelyföldön összpontosított magyar erők ellen. Bem ezzel a hadművelettel meggátolta, hogy az erdélyt elárasztó 50 ezres orosz-osztrák had az alföldi magyar főerők hátába kerüljön. Én azt hiszem ez a Bem egy nagyszerű stratéga volt és tudta, hogy hogyan tud segíteni és nem félt attól, hogy most őt az oroszokat le fogják taposni hanem látta, hogy hogy a magyar főerőknek kellett volna győzni ahhoz, hogy a szabadságharc is győzzön. De hát ő nyilván nem látta át, hogy 200 ezer orosz katonáról volt szó, amit lehetetlen volt a, a 200 ezer vagy 400 ezer osztrákkal együtt legyőzni. Szeretnék most egy szép dallal, verssel megemlékezni Bem Józsefről. A Kormorán Együttes fogja játszani a erdélyi hadsereg Petőfi Sándor versének megzenésítését. Borhi Miklós végezte a megzenésítést, és előadói Makrai Pál és Földes Tamás a Kormorán Együttes együttestől. Kedves hallgatóink, egy másik költőnek is évfordulója van, Füst Milánról szeretnénk szólni egy pár szót. A költő regényíró és kritikus Füst Milán Budapesten szülővárosában jogi diplomát szerzett, majd középiskolai tanárként kereste kenyerét. Stílusát és mondani valóját egyaránt erős pessimizmus jellemzi. Első kötete változtatnod nem lehet címen jelent meg 1914-ben, még a fordulat éve előtt, 1948-ban megkapta a Kossuth díjat, de a szocialista realizmus szürke éveiben ő sem publikálhatott. Hátrahagyott életműve páratlan magyar irodalomban. Most pedig hallgassák meg Galán Géza előadásában a Magyarokhoz című füstmillánderset. Köszönöm, Milán, a magyarokhoz. Ó, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened. Hallgass rám, egy láthatatlan lángolás teremté meg e nagy világot, s benned az lobog. Mert néked is van lángod, Szent enyelv, S több kincsed nincs neked. Oly csodás nyelv a magyar, Révület fog el, Ha rágondolok is. Ne tehát, hogy elmerüljön, Visszasüllyedjen a ködbe, Melyből származott, E nemes szép alakzat.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 majd a vadbúriánzás mindent ellepett utána. Oly termés volt ez e emberek, hogy üszökké vált minden, aminek sudárra kell leszöknie. De légy türelmes, szólok hozzád. Vedd a Libanon ős cédrusát, e ezer éves szüzet ráhivatkozom. Mert onnan vándoroltam egykor erre. Tekintsd őt. Türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem jajonk. De bölcsen hallgat, s vár. Amíg a negyedik nagy évezredben kibonthatja gyümölcsét e nagy világ elé. Stán ez a sorsod itt. Ki fénnyel sötétséget oszlat, Oltat ejt, és élőt emel. Borulatodra majd rátekint. Hald meg szavam. Én profétáktól származom. Kedves hallgató, én most egy más hangulatú versét olvasom fel Püst És már a bevezetőben mondottam, hogy eléggé. Uh, pessimista életérzésű versei vannak. A szellemek utcája következik. Küstmillán Minden ellenemre van. Én nem kívánok többé táncokat, olyat nem tudsz mutatni pajtás, nem. Olyat a knidoszi táncmesterek se tudtak feltalálni, sem zenét. Minek nekem? Magam csináltam egykor jó egy-néhány dallamot, s azt dúdolgatom, vagy még azt sem. Hallgatok. Az életem javát sötétben töltöm el, a mélyen elrejtező, néma, férfikort. E hűvös, mint aki csendes és veszélyes utcán járkál éjszaka, és abban minden lobogásban volna. Hatvan fákja tüze ontaná vadlángjait a semminek. Mert nincs ott senki sem. A szellemek utcája ez. És még néhány lépés benne, és nem sokára vékony pénzű leszel magad is, és régi, kipróbált szíved kutyáknak vettetik. Igen, szerettem egykor sok mindent. Hajósok énekét, szédítő, teljes napsütés, arany rózsáidat. Mi mindent szerettem? Már nem tudom. Boldog forróság volt nékem ez a földi tűz. Átjárt, hogy megvacogtatott, borzongtam tőle, s jeges éjszakát képzeltem hozzá, s ma már éjszakám, egyetlen teljességem. Ne higgyétek, nem sóhajtok, sőt, feledni vágyom minden múltamat, s még inkább elrejtőzni, elmerülni abban, amíg még a jussom itt. Mert annyi jár nekem, hogy jobban megismerjelek, ki vagy. Hm. Sötét vagy-e? Kivel a sötétségben új rég szembenézek? Hallgatok, király, rejtélyes elmúlás. Törlén, minden könnyed meg az Isten, téged, bocsássa me, hozzavam, bocsássam-e, ha bántottam a jaj. Mi műsorunk végéhez közeledve szeretném újra fölhívni a figyelmüket arra, hogy július 29-én pénteken este 7 óra 30-kor a Szent László templom alsó termében egy nagyon érdekes előadás lesz Magyarországról egy konferenciára érkezik dr. Benyik György, Teológus egyetemi tanár, és Liszt Ferenc az ABB címmel fog itt tartani előadást. Közben Liszt zene is lesz, és e, már felolvastam, most még egyszer felolvasom, hát ha valaki később csatlakozott, hogy az első bevezető mondatában ezt mondja benyig György, Liszt Ferencet öregkori képeim mindig egyházi ruhában ábrázolják, ám életrajzai bővelkednek szerelmeiről szóló epizódokban. Talán az egyik oka annak, hogy kevés szó esik vallásosságáról, bár már 15 éves korában felvetődött benne a gondolat, hogy pap lesz, és ez a szándék más-más életkorban többször is megkísértette. Tehát ő, erről fog ő most előadást tartani. A rendezvényt a New Brunswicki katolikus Szent László templom és az Amerikai Magyar Alapítvány Bójai Tudományos és Művészeti Előadás sorozata szervezi. Kedves hallgatóink, hát idő hiányában nem tudtunk részletesen beszélni még másokról, akinek például Benc Gyula festőnek tegnap volt a születésének évfordulója, 1920-ban született. Híres festő, magyar festő, a Hunyadi László búcsúja, Budavár bevétele, Kun László halála, Diadalmas Mátyás, II. Rákóczi Ferenc ezek a legnagyobb festményei. Nem tudtunk beszélni Tolnai Kláriról kétszeres kosúdias színészről, aki 1914-ben született, július 17-én. Érdemes, kiváló művész, magyar színjátszás kiemelkedő alakja, számos sikeres alakítást nyújtott színpadon, filmekben legismertebb filmjei a Dérini Rokonok, autó nem ér a nevem. Hát ennyit a... Talán még egyet szeretnék megemlíteni. Holnap lesz a születésnapja Nyírő Józsefről. Nyírő Józsefet a, a kommunista időkben úgy tudom, hogy Erdélyben nem tanították. És, elnézést, ebben beleszólnék, a könyveit el kellett rejteni a padláson, mert azért elvittek embereket több hetes vagy több hónapos zárkára. Az erdélyi magyar próza jelentős alakja. Nagyon szép népi ihletésű könyve is jelentek meg, és történelmi könyvei, a székely nép sorsáról szóló elbeszélései népszerűség, nagy népszerűségnek örventek, Havasok könyve, Jézus faragó ember, azt hiszem abból drámát is készítettek. Igen, és abban szerepelt Darkoival. Igen. Kopja fák, székelyek című könyve. Most, igen, ó, Gyöngyvér most mutatja nekem, hogy július 19-én, hónap után pedig Móra Ferenc írónak lesz a születésnapja, aki 1879-ben született. Móra Ferenc író, újságíró, könyvtár és múzeumigazgató. Szegeden volt múzeumigazgató, neki köszönhető a Szegedi Múzeumnak a a fölfutása és neki köszönhető a környéken felfedezett sok régi ö, lelőhely. Köztük a ma is megtekinthető Opusztaszerdi telep, ahol megtalálható az első országgyűlésnek még az alapjai, a régi Kolostornak az alapjai, és... Ö, Könyvei közül a legismertebbek a Rabember fiai kincskereső kisködmön mellett az Aranykoporsó című történelmi regénye. Nekem ez nagyon tetszett, ez valóban. Most pedig hallgassunk meg akkor a, az Illés együttestől egy zene számot. Kedves hallgatóink, ezzel elbúcsúzunk. Jövő héten Devecseri Tamás következik, és mi két hét múlva fogunk itt elbeszélgetni az előbb említett professzorral, benyik Györgyel. Tehát két hét múlva jövő héten Devecseri Tamás következik. Ezzel búcsúzunk, viszont hallásra jövő héten. Egy nagyon jó hetet kívánunk minden kedves hallgatóknak. Befejezésül a Republik Együttestől fogják hallani ezt a földet választottam című dalt. at